приносять. Тільки маленького такого розгортають родичі газ до його і що? Таке новенька скринька різблена, як то всі гуцули різблять. Ну, ще з її пломбу не зірвали і не відкрили, а вже вся рідня на рентгеном їй пропекла золото. Бо це ж не за дурничкою будуть їх аж у вобласть ганять. І вже кожен прикинув, поскільки на кого припадає, і скільки це корів можна купити. Та цілу череду вибігли на вулицю вулицею, очиняють нарешті і бачать, що те золото таке дрібне-дрібне і сірого кольору, чи сизого. Платина вигукнув наймолодший із газдів, Бовчився у Львівському політеху і вже бачив там дві Таврії. І хап мацяти. Виявляється, що не платна, бо дуже легка. От їдуть додому і сушать голови. Що цей рідна тета такого всучила? Не зварювала, бо скільки всі пам'ятають, за неї цього не було за сто-два роки. Тут це село збіглося і вирішило. Перець, але без смаку, або ще якась кулінарна приправа, цінна, і в борщ клали, і в кендерицю, і чимало жували, хто найхоробріші. Правда, найкраще вона смакувала в печених пирогах. Хто б повірив, що наші вареники вони прозивають пирогами вареними. У варениках не так, а в печенниках присипка йшла нормально. Тобто не псувала їм смак. Бо в зупі чи каші якась не покращувала. Чи не зварювала так і тета, непокоїться всі. Бо таке прислала, що жоден не годенся знати, що воно є. А треба сказати що в цьому районі, в цьому місці, в цьому селі сходяться бойки з гуцулами. А всі геть родичі, ось чому і так багато слів у них, щоб родання позначити до півтисячі назв. Ось вони сходом і постановили, мабуть усіль треба бим додати, і розібрали по сільничках. Оце хвалили. Тепер файно є. Уже на що я, Кировоград-щанець, вже на що голодоморами навчений. А добрати, однак, смаку не можу. Типу, як би потовкти сушену бузину? Лише хто їй так усушив, щоби товкти? Ну, що йде вона допомагає товкти? то про це ми зі Істевкою мовчимо, бо всі гуцули дуже баговірні і ніколи не стануть натякати про гріховне, як вона мені ложечку вкине. Боже, що я творив, що й вона один раз, правда, скуштувала, та як розійшлася, що ті гори та долини, хто би повірив? Сорочку нарешті себе скинула, Та в стріптізі того не покажуть, Як ця я богобоязна. Ну от полагодив я вже останню мотокосилку, Як личить хитрому на дніпрянцю, Із зекономлених запчастин зібрав іще одну стевці, Та таку, що самі мої власні на ухао так, що мало не літає. Стевка на те заплакала. «То вже моє буде? І з нічого я си таке зробив?» «Еге, кажу, люба моя, я для тебе й не таке можу змайструвати». «А яке?» – питається. «Я б тобі, рибонько, і вертольота зробив». «Що мені, Стевка? Хоч сирий порошок і кінчився». То такого вертольота в ліжкові зробила, що такого і на пораді не покажуть. От усі родичі радіють, що все в них тепер дерчить і запрошують мене на гостину. Посідали вже за стіл, коли біжить, спотикається їхня поштарка і знову здалеку папірцем їм махає. Що таке? Откривають папірця, а в ньому що? Що? Лист із Канади. «Го!» – закричали всі. «Інструкція до скриньки аж нарешті». А я її скриньку, септо що було в ній, треба сказати, геть усе з'їли родичі, отак куштували, гризлись, доки всю й не використали, та й порожню скриньку поставили на печі, щоб діти бавлячись та не зломили. «Ну всі носами туди» бо листи чомусь почали ще довше до нас звідтам з-за океану ходити, ніж раніше, то десять днів було, а тепер чомусь за незалежності цілий місяць, і всі